14. A népszerűség titka A gondolkodó ember, akinek már újra életre ébredt a képessége a megkülönböztetésre, tudja, hogy a népszerűségnek két előfeltétele van. Egyik az, ha a tömeg alacsonyrendű ingereit és ízlését saját hasznunkért kiszolgáljuk, másik pedig az, ha az egyént kiemeljük a tömegből, és önös érdek nélkül szolgáljuk az ő legmagasabb érdekét. De a népszerűséghez mindenképpen valami véglegesett, szokatlant kell produkálnunk, átlagon alulit vagy átlagon felülit, mert az átlagos nem tűnik fel és nem rí ki, hanem észrevétlenül beleolvad a sablonok közé. E kétfajta népszerűségben szintén megnyilatkozik a Krisztusi, és antikrisztusi elem külső hasonlósága és lényegbeli különbözősége. Mert bár mindkettő mértékké lesz, a tömegideál a mocsárból emelkedik ki, az alvilág feszítő gőzei dobják felszínre, és rövid lidérclét után oda-hul vissza. Az önzetlen érdeklődés és tevékenység mértéke állandó fényű csillagként a zavaros aktualitások fölött marad, és objektív irányt mutat. Az egyik szentesíti, hevíti a triviálisat, a másik a távolít, a különlegeset hozza elérhető közelségbe, s ezzel leleplezi az alacsony rendőt. Az idő nagy választóvizéből kétségtelenül mindig e magasrendű népszerűség kerül ki épségben, mert az emberi természet hiszékeny ugyan, de van benne valami titokzatos intuíció is, amelyel előbb-utóbb felfedezi a morális értéket. A népszerű ember fényt hordoz. Ha belép valahová, a légkör derűsebbé válik, s az emberekben homályos várakozás és remény támad, s valóban úgy is tolongják körül, mint a bogarak a fényt, ha tehetik bizalmas szállakat szőnek hozzá, mohón keresik vele az együttlétet. Miért? Mert lényéből a legritkább mágikus formula néma ábráját sugározza. Méséges emberi szolidaritást és érdeklődést áraszt. A szubjektív ego örvényében fuldokló egyént borzasztó magányképzete tartja lenyűgözve. Éppen a lenyűgözöttség szugesztiója akadályozza meg abban, hogy ráeszmjen. Önmaga iránti feltétlen és egyedüli érdeklődése a boszorkánykör, amelye dermesztő egyedül berekeszti. Ez a fal, amelytől nem férhet hozzá nosztalgiái tárgyához, szerelemhez, barátsághoz, sikerhez, népszerűséghez. Zárlatának természete olyan, hogy nem képes kifelé figyelni belőle, és nem képes bebocsátani magához az egó rögeszméjétől eltérő inspirációkat. Megnyilatkozása tehát kapcsolat nélküli monológ. A nyitott szemmel figyelő egyéniség hamarosan élményszerűen rádöbben az emberi együttélés csak nem minden területén, hogy milyen ritka dolog az igazi párbeszéd az álcázott vagy nyílt monológok mellett. Még akkor is, ha az emberek látszólag gondolatokat cserélnek, beszélgetnek egymással. A felszíni kifejezések és gesztusok mögé hatolva egyszerre nyilvánvalóvá lesz, hogy szánalmas tébojdai jelenet bonyolódik. Mindenki a saját fixa ideáját szövi hangosan vagy némán. Reflexeik, amelyekkel a másik szavaira válaszolnak konvencionálisan, Süket unalmat akarnak, s e takaró védelmében a legszubjektívebb asszociációk lüktetnek. Valójában itt mindenki csak megmutatkozni kívánna, az odaadó ámulattal és izzó érdeklődéssel hallgató személytelen lényeknek, akiknek e hallgatás az egyik legfőbb szerepük. Mindenki a legfájdalmasabb legaktuálisabban izgalmas témáról szeretne behatóan tárgyalni. Kívánna csodálatos, reményteljes, gyógyító értesüléseket szerezni önmagáról. De nincs, aki figyelemmel odaadással meghallgassa, mert minden fejlődéshez, megtermékenyüléshez, gyümölcsözéshez épp úgy, mint a kémiai názhoz is, kettő kell. A két pólus. A pozitív és a negatív potencia, az én és a te. Valaki, aki beszél, és valaki, aki meghallgatja. Valaki, aki ad, és valaki, aki elfogadja. E kettőben zárul a teremtő áramkör, és e kettőben oldódik. Cseppet sem különös dolog ezért, ha azt az embert, aki sokat és mindig önmagáról beszél, Unalmas, kellemetlen, nevetséges fickónak tartják. Kerülik, ismerősei úgy tesznek az utcán, mintha nem látnák, és sietve átmennek a másik oldalra. S azt a valakit, aki megfelelően tehát némi személytelen odaadással tud meghallgatni, elragadó, szellemes társalgónak kiáltják ki. Társaságában felvillanyozódnak. Megnyilatkozásuk izgatott érdekeltségében észre sem veszik, hogy a társalgás egyoldalú. Úgy tűnik előttük, hogy nem egy másik lény, hanem egy egész zenekar zengi a világ legszínesebb témáját, számtalan szólamban. Hasonléthatatlanul szórakoznak, üdülnek, megerősödnek, pedig mindössze az történt, hogy kivetülő energiájuk nem ömlött el, hanem felfogta valaki. Felfogta, önmagán átbocsátotta, és visszatükrözte. Aktus ment végbe, bár semmi szexuális elem nem vegyült bele, mégis megtermékenyülést, oldódást hozott létre. Az egészséges egyensúlyt az jelenti, ha valakiben a pozitív, kiárasztó és negatív, befogadó energiák a szükséghez mérten váltják egymást. A lélegzés ritmusához hasonlóan. Ez megfelel a lélek androginitásának, amely csak így töltődhet fel frissítő energiákkal. Az erő görcsös és termékenyülés nélküli kifelé áramlása vagy befelé zuhanása, a lélek onániáját jelenti a másik pólus részvétele nélkül, ami kimeríti s neuraszténiába, a képzelet különféle kórságaiba hajszolja. A rögeszmés, egomonológon és a passzívan tehetetlen meghallgatáson túl van egy harmadik magatartás, amely a legeredményesebb. A részvétől fűtött aktív és tudatos azonosulás. Ez gyógyítja azt, aki véghez viszi, és gyógyítja azt is, akire irányul. Az ilyen részvét inspirálója az a szeretet, amely a nagy megismerés leánya. Tehát színültik telt a meggyőződéssel, Hogy segítenie kell, Mert a másik ügye egyenlő fontosságú a sajátjával. Magasabb érdekük teljesen azonos. Az ilyen részvéd tele van alázatos odaadással És örömmel azért, hogy szolgálhat. E szavak persze erőtlen árnyak addig, Amíg beléjük nem kapcsoljuk az élmény áramát. Idézzük fel még egyszer a képet, az önmagába zuhant személyiségről, akinek érzés csápjai a nihil belengenek, kapcsolat nélkül. Képzeljük el, hogy a reménytelen szorongás lidérc nyomásában egyszerre gyöngéd érintés ébrezgeti. Valaki felé hajol. A nevét mondja. Visszanéz rá. Kérdez és felel. Elhiszi. Megérti a gyötrelmet, amelyet érez. Elismeri jó szándékát, nosztalgiáját a jóra és fénylőre. Ismeri gyöngeségét, s megbocsátja, mentegeti, gyógyítja. Nincs többé egyedül. Barát, testvér, orvos szegődött hozzá. Amíg ott van, világosság támad, s remény fakad, hogy minden jóra fordul, mert az ijesztő jelenségek mögött titkos, kibékítő értelem rejtőzik. A legmagasabb rendű és támadhatatlan népszerűség feltétele kétségtelenül ez a magatartás. S az ilyenfajta népszerűség a pórusokon át sugárzik akkor is, ha valaki nem szól egy szót sem, nem erőlködik, nem kínálja és hirdeti önmagát. Az emberek hozzálépnek és váratlanul meggyónnak neki. Kitárják sebeiket, szégyelt nyavajáikat, titkos bűneiket. Teljesen kiszolgáltatják magukat démoni, szánalmas és kétségbeesett tehetetlenségükben. Nagyon sok a beteg, és kevés az orvos. Az általunk meghatározott értelemben népszerű ember, álruhás gyógyító.